O dia 28 de janeiro na História, 1808, Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros. 1942, o governo brasileiro, presidido por Getúlio Vargas, rompeu relações com a Alemanha e com a Itália. 1981. A carioca Ana Maria Botafogo tornou-se, aos 23 anos, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 1985. Para arrecadar dinheiro na tentativa de amenizar a fome na África, 45 grandes nomes da música internacional uniram-se para gravar o We Are The World. 1986. A espaçonave Challenger explodiu 73 segundos após ter sido lançada. O acidente matou seis astronautas e a professora Krista McAuliffe, primeira civil a participar de um programa espacial. Esses são os fatos que fizeram o dia 28 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.